פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך. דוקטור פלייש. אוקסי, קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה קוראים אותו חמרה? החלפתי לו הרגע אינפוזיה. עוד פעם החלפתם אינפוזיה? ואז בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשלחי אותו מיד לאחד הרופאים בבקשה. חמארה שמעון. חמארה שמעון. חמארה שמעון. אחות קריסטינה מחפשת אותך. השוואנו זה לזור ברגע של חולשה שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר אני יודע יש חתימה של אבלה עוד לא דוקטור מה זאת אומרת עוד לא? הוא לא חתם אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוץ מאלכוהול ואתה אומר לי עוד לא מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה ש... ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח אז בבקשה ממך איפה אבא? אבי שלי בדרך אבא שלך בדרך? Okay. ו... תודה רבה לכם okay. ומה אתם מחכים למה? ששאני אהיה יותר צעיר? <סיע> שידיים שלי יתחילו לרעוב? אני יודע שיש בעיות עם אבא שלי. זה מה בעיות, מה? אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון. נכון. אז מה אתם עושים עניין מכבד? מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל. מה לא רגיל? איזה כבד אתה הולך לשתול לי? כבד עבאס. מה רגיל? מה זה? לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך, הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לוורידי. למה לא? כי פה זה איכי לא, לא כרמל מזרחי. אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא <laughs> הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בבית חולים. אני רואה, שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד. למה לא? ככה! כי אני הזמנתי למחר בבוקר לאמצעי תקשורת. טלוויזיה. טלוויזיה? על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אווז בשידור <יוס> חי ואז עם, עם ניתוח יצליח כמובן <אני, <איג> אני יוצא לצלמוניה ואומר לאנושות רבותיי צעד קטן לחמארה צעד גדול לאבז לדוקטור <לה>, פנאי <פניישל> שי ראשון בעולם. אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה? בוודאי שיש, על אווזים. על אווזים. מה כבר הבדל? יש הבדל. לא, מה זה אווז? אווז ציפור. נכון, חמרה, ציפור, זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא, בסדר. נראה שאתם תסתדרו מצוין. אין לך בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יפחד. מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ? מה איתו באמת? הנה הלך לניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות. ומה שלמה? מצוין, השטריץ לא עברה באופן יוצא מן הכלל. זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. יופי. מה קרה? אמא שלי מה? הוא שיחתום ויחי דלה אני אדבר, הוא יחתום. תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן. סואלן. מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה עזוב, אבא עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים מזל שהוא לא רופא הוא רופא, אבא זה רופא? כן טוב שלא שלך שלי, שלי לא, הוא לא מוצא בעיניי, שמעון מה נשמע? יופי, אבא כן, יופי על הכיפה על הכיפה מאה אחוז לא כל כך לא כל כך ככה חרא חרא הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במסדרונות, שמעת? שמעתי אותם אומרים לא נותנים לי שבועיים. למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? כן, אבל הם אומרים שעד תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הקונטרופקציה גדולה. אתה אמרנו לא. רגע, תן לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלך אמרה. שמי דוקר פלייקר. לי לדבר לך. בנינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה. כן, הוא סיפר לי. מה הוא סיפר לך? שלא נותנים לו שבועיים. אם נותנים לו שבוע שיכתוב. כבד שלא סמרטוט. תדע לך, יש לו גם חפטיטיס וגם היפוכירוסיס. בחייאת רבבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה? מארקיטיס וקוניאקיטיס. ככה סתם? מה אתה אומר? אבא תביא דגימה. אסור לך לערבב, מה אתה מדבר? אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה. ערקיטיס חרטטיטי, לא, טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן. זה לא מסוכן, מר חמארה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זכלרית. אתם מביאים מלבנון? אתה יודע מה זה לעבור את הארבלי בשביל זקלבי? צריך להיות ארבלי בשבילכם. שולחים אותך לבנון, שמעון? לא, לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם. הוא יחתום. השתלה. עשיתי. הוא נחמד. הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. הוא הכי טוב שיש, אבא. שמעון, למה לא ניקח אותך לסאלי באבה? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע. אבל מה אתה מדבר איתי על סאלי באבה כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סליבאבק, שהוא מדבר על ניתוח. ניתוח? כן. שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'מה, ויאללה, הביתה. למה? הבית החולים הזה לא מוצא בעיניי. לא נכון. וכשאני אומר לא מוצא חן, לא מוצא שמעון. אבא, אתה זוכר את פופוביצק? אני לא מכיר אנשים עם שם כזה. פופוביציק הפקיד מדיסקון. הקרח. הקרח. אז תגיד הקרח, מה אתה אומר לי פופוביציק? מה איתו? שכב פה מיטה על ידי. ברמינן, מת, אה? לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה. איזה ניתוח? משתילים לו שערות נגד קרחת. משתילים לו על הראש? כן, ודוקטור פליישר אומר הניתוח הצליח לוקס. תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו? אז קראתי לך שתחתום. על מה לחתום, שמעון? שאתה מסכים להשתלה. נכון, אבל אתה... משתילים לך קרעה? לא, מה פתאום. אז מה עושים, שמעון? משתילים לי את השוסמו, את ה... את הבקבוק? לא, מה פתאום. אז מה עושים? כבד. לא נכון. נכון. כבד עם השורשים? כבד, קומפלט, אורגינלי. אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה? כן. יאללה הביתה, שמעון! למה? לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן. זה לא מבר מינן, זה לוקחים מתורם היי? היי. אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים, שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו? זה לא בן אדם זר. זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון? יכול להיות. זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר? זה לא דוד. אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת. זה לא מיוחס. אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון? מה זה חשוב? מה זה מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם? בשביל מה לך? בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק. הוא לא מדנמרק. הוא שחור? לבן. מדנמרק, שבעוד, אני רוצה לראות את הבן אדם. בשביל מה לך? בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר? הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם. שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים. אז זה היה פוטנט של פליישר. גם גנעים יוני? זה דומה ליוניר. מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חוטא. אז אני לא הולך. לאן הוא לא הולך? לתפוס תורם. הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון? למה חשבת, מר חברה? כשהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אווז פראייר? אני שמעתי טוב, שמעון? מה שמעת, אב? הולכים לשתול לך כבד אווז, שמעון? כמו היונים של דורה. עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אווזים, שמעון. תשמע מה משוגע זה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אווה, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיתה בתקווה, שמעון. <laughs> שמעון שלי בפיתה. <laughs> ואחר כך ישאלו, שאשים לך עוד סטחינה על שמעון? <laughs> יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה. מצידי אתם יכולים ללכת, מר חמאר. בטח הולכים. אבל נו, אז אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד שלו, אז יש שמעון, אבל לא יהיה חמארה, יהיה זילברמן. את זילברמן תעשו ממנו לאפר. וואי, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה. מה, מה? מה? מה? מה טלוויזיה? מה קרה ראו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז. אבל אבא... שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה. בחיית, שכחתי. אבל למ, למ, למה כבד אבז? למה? זה הולך טוב עם ערק. <laughs> <laughs> הרבנות לא תאשר זה, הם ישחטו אותנו. <laughs> <laughs> לא <laughs> נכון, אבא, יש פסק הנחה של הרב אנטריקוט. <laughs> <laughs> הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר. <laughs> יאללה, אתה כותב? רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת אחרי שישתלו לו את הכבד הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא? לא. הלו, אני בדוק דוקטור טייקה מדבר. עכשיו מטלוויזיה אחת. שלום מר נסים קיוויתי, מה שלומך? קיוויתי! לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותק. נהיה או חמרה או זילברמן. זילברמן, זילברמן. מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע? השתלת השבוע! שיהיה כבד החודש, מה זה עניין של... תהיה גם זמרת? עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמות. מי? עפרה חזה! ניסי, תרשום חמארה, תרשום חמארה, תמחק, תמחק זילברמן, תשאיר חמארה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה, אני רק החזקתי אותך, אח שלי הוא נתן לך את הסטירה. שלא. הוא זכר אותי. זה קרעות בגלי האתן. נו, מר חמארה, אפשר להגיד בשעה טובה. עפרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה. מדוע? אימא לא שומעת היא טיפ טיפה חירש. נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתון לה. מה זה לה? אוזני המן. אוזני המן!